De um senhor das trevas, um lobisomem e uma abominação é de onda. O que este violório precisa é de um caçador com uma besta. <risos> <risos> e é o Van Helsing. Van Helsing, é. Bonelfi, é. Ai, tem aqui um bom também. A terra variou. Isso e só há uma forma de pôr a funcionar Vai ser preciso uma broca gigante E uma bomba maior ainda coisas que já tínhamos falado neste Augusto É o... Ah, o de cor De tonação E aqui Ah, mas diz mesmo Ah, o Velho Oeste <risos> Homens e mulheres viviam lado a lado E os extraterrestres estavam apostados em matá-los a todos <risos> Eu, o Cowboys e não é aliens, não é? Muito bem, muito bem E sou Pedro e aqui, eles não são das redondezas. Bem, de qualquer forma, os extraterrestres que estão a invadir o país também não. <risos> Epá, isso é muito complicado. Epá, eles não são das redondezas. Bem, eles não são das redondezas. De qualquer forma, os extraterrestres que estão a invadir o país também não. Não sei qual é. A hora é mais é negra. Dark e, uh... Darkest Tower. É daquele ah. russo, daquele russo. É e que os garros são eletricidade É da EDP, sim, não é? é, terrível, isso é isso terrível. terrível, é terrível Numa cabana isolada Um livro antigo está prestes a libertar Um mundo de terror inimaginável Não deixam a cabo <risos> Deixar <risos> a cabo para mim É uma metáfora de Mineto Não é? <risos> é o um andar de baixo é. É. Sim, sim É. Cá, ali, não, é, é uma preva de jogo Do drogado e da namorada não. Ser, Mas é o, é o Evil Dead não é? É, o, o original Já uma vez vimos um uhum. aí que o chalé não é? Que era o remake é, Era o remake do chalé Há um chalé e as bruxas não é? É. As bruxas estão doidas Tem aqui uma que vocês vão chegar lá Os humanos são inférteis E estão à beira da extinção Mas uma jovem engravidou Escondam-na antes que o mundo colapse <risos> É o show do né? É, é, é sim senhor. É. Já viram uma série agora também com retrata um bocado isso da infertilidade que é o The Handmaid's Tale. Não, não, uma série. Séries. Esperai tem que é muito porreiro Que é num no, assim num no futuro também distópico e há um problema grave de de fertilidade. Então eles escravizam as mulheres férteis e tornam as criadas de, dos altos comandantes da nação. Tenho aqui uma muito boa. Ele deixou a divisão de contra terrorismo para descontrair, mas um vilão armadilhou o seu comboio. Lá se vão as férias, <risos> três pontinhos. Lá se vão as férias, três pontinhos. Isso aqui é, que é, é do Steven Siegel, o Steven Seagal, do o dois. dois, os dois, os dois em alerta dois. dois, exatamente. É. Lá se vão as férias, dizem -se. Muito bom. Três homens numa caça ao maior tubarão branco de sempre. O que não vê pode fazer linfanicos faniques o que não vê, isto nem faz sentido. O que não vê pode fazer lanhafanis. Essa merda é tradução, não é? Essa tradução do, do inglês sem... achas que é o drogado em inglês. Acho que sim, se calhar é a adaptação linear Indianer da tradução, não é? Ah, pode ser, né Pode estar aí resolvido um mistério, não sei. Isso é o tubarão? É o tubarão ou o joes? O primeiro. O primeiro, sim. Um assassino em série e demente a tucayar a próxima vítima. A tucayar. <risos> Um agente do FBI desesperado. Tic-tac tick-tack. <risos> é o dragão vermelho. Epa, esse é para esse MP. Um assassino da série demente. Tucaiar. O que é tucaiar? Tucaiar. Isso Bras... existe? É brasileiro, de certeza. Tucaiar com U? Com O. Tocaiar. Tocaiar, Sim. Significa tocaiar. É brasileiro. Emboscar-se para matar ou para caçar espreitar em tocaia em buscar-se para matar ou para ah, tá tipo a espreita. Pois, tocaia. A coca. Pois, espera aí, espera aí. Uma agente da CIA falsamente acusada de se provar a sua inocência. Aliou acordou e as suas garras estão bem afiadas. Foda-se. É o salto. É o salto. A lioa acordou Muito não, bom cara. É para magnífico acordou Sim senhores Isto não pode ser tradução Porque em nenhum lado ia aparecer tipo a lioa cara. Isto é mesmo não, o gajo que não Não, não ele, ele deve traduzir diretamente do inglês E há, há coisas que o gajo não é, Mas Depois. a lioa acordou e as suas garras estão afiadas Isto não pode ser traduzido Isto é inventado pelo gajo É bom demais para ser verdade